aur berrogei urte bete dituen Oskorri taldeaz interesatuko gara. Talde honetako kantariarekin Natxo de Feliperekin mintzatuko gara in Oskorri taldeak duela gutxi 18. mendeko dantza batzuk galduak zirenak berreskuratu eta gure garaira ekarri baititu. Alabada CD-ean eta DVD-ean aurkitu eta aurkituko denaz jakiteko aukera izanen dugu. Ozkorri taldeko, Natxo de Felipe. Kaixo gunon. Baita zuri ere. Uda ongi, garo alda, Nacho da Huretako eta uste dut euskal kantari eta talde guztian oso urte berezia izan da. Iaz urte eskasa izan zen lan gutirekin, mena urten goa eskasa izan da. Espero ez ahun eldu den urteko gauzak pixkabazu zuzentzea, zea, baina ez egualdean bat ipat oso sosa guti baliatzen da Udaletxeetan, Rikoetxeetan eta kontzertu guti izan da. Eta iparraldean ere? Iparraldean, guk e, e, ez dugu inongo lotxarik, zenda ba, badirudi batzuek ez dute hau azal hartu nahi, eta ez e, argi eta garbi jendeari erran nahi, ba, lotxagarri dela, edo ez, da, gu, ez dut uste lotxak izundenik, baina hau dena jendeari azaltzea. Baina guk e, gu, konzertu guti eginik ere, bertze batzuek baino gehiago egin izan ditugu, eta hau da parte guzian egin ditugu sortzi bat konzertu, edo aietarik erdia lau edo iparraldean izan. Ditugu. Orain honetan, Nacho, emezortzigarren mendeko dantza batzuk, Gipuzkoakoak eta galduak zirenak gure ganaira ekarrina izan dituzue. Nolako lana izan da? Bo, lan hau oso lan sakona eta luzea izan da, orai urte asko dara mazki goia bueltaka hainbat bueltaginik eta hainbat lan eginik partizione zaharrauen inguruan, Eta zuk errebezala ba badira eh gipuzko oan danza tradizional zirenak revoluzionean diaren, frantziako revoluzionean handiaren garaitan galdu zirenak eta zorionez e, dantza maizu giputz batek bildu zituen partizionetan oinarritua. E, guk ez du, uste dugu ez dala jakiterik zehatz mehatz dantza oiek nolakoak ziren, horregatik gehiago saiatu gara bersione moderno bat e, prestatzen eta plazaratzen, bai musik kontutan, saiatu gara, gure gustoko e, harmoniakin eta erritmoekin eta plazaratu be, be, iztuetak bilduzituen doinuak errespetaturik noski baina gero, dantza kontutan ere bas, e, saiatu gara, gu dantza kontutan espezialista undiak ez garela eta guk baino gehia godakiten batzue gara jo, jo genduen, hain txusen ere e, Elizondoko e, bastango dantzarien eta haien esku utzi genuen, gu ba, guk prestaturiko musika hoien gainean haiek uh, dantza berri batzu molda zitzaten eta alax egin izan da. E, presentatzen dugun produktua aski komplexua da, alde batetik bada gure versionea zede baten e, musika e, erregistratua, hori da jakina guretako importantena eta espero duguna jendeak e, ongi gozatzea eta guk presentatzen dugu musika versionea, baina hortazta parte presentatzen dugu ere, ba, dantzan egiteko modu posible hau, dantza musika hauek dantzan egiteko e, modu bat, eta hortarako, ba, matu dira, debede baten, dantza hoi guztiak eh, hainbat jenderean laguntzaz Euskal Herriko kapitaletan eh, filmatu zirenak eta Laster Euskal Telebizatik pasatu den, pasatuko den filmazionea. Filmatu zen Bayonan, eh, Bilbon, Donostian, eh, Iruñan eta Gasteizen. Eta bertzalde batetik ere sartu debede hortan, sartu ikastaldi bat eh, Elizondon filmatu zena gure baztango dantzarian lokaletan eta han ematen da, ba, eh, dantza Hauetan erabiltzen diren urrats pausu guztiak nola eman behar diren, beraz jendeak etxean badu e, ikasteko modua eta hurrengo batez ikusten duelarik oskorrik e, jatzen kantatzen duela halako herritan halako plazatan etorrilitezke gurekin eta baztango dantzarikin gurekin batera da, etortzen dira eta kontzertutara, badantzan egiterat eta osatze da. Zorriak esan duzu Juan Ignacio Iztuetak eh, ba, utziriko partitura batean batetan oinarritu zaretela eh Frances Iraultzan galdu e, Gipuzkoan galdu ziren 14 dantza e, berreskuratu dituzue eh Gipuzkoan garai hartan e, aldaketa ugari izan zirela medio galdu ziren dantza horiek esplikatuko altzen dieuke eh garaiura norakoa izan zen Bai Euskal bueno, e, e, e, Herrian eta mundu osoan oso garai eh e, konbulsoa ta importantea izan zen ba kanbiamendu hondiak izan en Cultura al Quiere, en Ciclopedismo eta Frantziako erreboluzioak berak ekarri zituen cambiamendu sozialak eta e, Gipuzkoan ere eragina handia izan zuten. Gipuzkoan ordur arteko txistulari guztiak musikari, herri musikari guztiak ez jakinak ziren irakurri eta idazteko kontutan eta e, engarai hartan heldu zen lenbiziko belaunaldia, ba, musika e, irakurtzen eta idazten zekiena beraz eta importatu zen modako musika asko. orduan Europan alemanian, frantzian, austrian modan zegoen musika eta txistulariek pasio handiz hartu zut, hartu zituzten moda berriek. Moda berriek e, ba, bastertu zituzten, aintzinako dantza tradizionalak, eta oso urte gutiren buruan ziren haintzineko dantzak. Zorionez, e, Juan Inazio istu eta dantza maisu honek e, ba, bildu zituen e, musika, o dantza haien musika guzia E, Donostiako Santa Mariako organistarik kantaturik eta badakigu oso bersio seguruak direlatzen da Pedro Albeniz e, organista musikari oso musikaria handia zen eta e, ez bakarrik bildu zituen iztu eta kantatzen zuena, baizik eta eleizan ere askotan jotzen omen zuen hori agertzen da intzineko dokumentutan eta e, iztuetaren iztueta beraren oneritziz. Beraz badakigu E, partizioneak onak direla, ongi apuntatuak direla. Eta e, aldiz, e, dantza horiek nolakoak ziren, jakiterik eta gain gainera ez da gure asmoa izan. E, nola ziren eta erberreskuratzerik seguru ez dugun e, moduan. Ba, nahiago izan dugu ere, gure versione modernoa den moduan, versione, dantzatzeko versione ere berria izaitea eta alaxe indute irizondoko dantzariek. Zaila da gure garaira ekartzea? Ez dutute, ez tutute zen da e, guretako oso musika primitiboa izan ere, badauzka e, barrenean e, elementu oso modernuak. Eta guretako lan handia izan da versionio batez ere denak erritmo berekoak direlako orduan e, ikuitu eh, sotiltasun eh, atmosfera guztiak berdinak eta errepikakorrak sorta ez daitezen hori izan da gure lanik handiena mainan guretako oso, oso lan polita izan da. benetan uste ustut esan daitekela oskorrik bere karrera osoan egin duen lan eh, sakonnetakoa dela eta musika kontutan izan den moduan nik ere eh, das, eh, bastango dantzariak saiatu direla benetan eh, E, versione modernoak eta gustokoak ja, gaur eguneko dantzazaen gustokoak e, prestatzen. Eta e, orain arte egin dittuugu saiak ja hau repertorio hau eman du hainbat plazetan eta jende unitz bildu zaigu, Horate bateko Donostian pasa den e, aste nagusian edo sexstaoko e, bestetan edo e, gazteizko plazan ari gen jende unniz bildu zaigu eta oso polita izan da ikusirik ba, jakina dantza Dantzarietan denak ez dira lehenbiziko mailakoak, denak ez dira profesional modukuak. Baina ez da gure asmoa ere. Gure asmoa da, dantza sozial hauek, Euskal Herrian dauzkagun dantza sozialenak baitira familia honetak guak, ba ere nola berreskuratzen diren, eda ere plazak nola betetzen diren, dantzariz nola betetzen diren. Eta heldo retateik ikusten duzu, urtero, urtero, jendeak ere berreskuratu nahi dituela dantzauriak egin? Bai plasan eh, jende gerozta geiagok eh, ba, dantza hauek egite dituzte. Ba, i fenomeno ez, ez dago dutarik, es dantza hauek len bizi galdu ziren hiri e, e, alderdietan, ez? E, e, gorde izan dira, ba e, alderdi e, bar, barneko partean, alderdi mm, baserri e, baserriak dauden tokietan, ez? Mainan orain aldiz moda berria badator alderantziz badator hiri partetik, ez? Horren e, dantza sozial hauen gozamen berreskuratu nahi dutenak dira urbanita, justu hirietan e, bizi direnak, ez? Eta iparralde hontan badakigu jende honiz e, biltzen dela dantsa klase hau ematen danean, baina baita ere egualdean azken urteetan oso indarra hondiz dator eta e, seguru gaude ba fenomeno da, dantsa rres eta sozial hauen fenomenua indarra hondia hartuko duela hurrengo urteetan ere. uki tiiki txiki trarauuki zu, txiki tararauuki tire saklu maju Bale notsa pra polnu motza triki txiki tarauki triiki txiki triiki txiki na txiki trenero auruan eskala motza maju Balade notsaప్ ulu motza tekki txiki rauuki triki txiki triiki txiki talla trenero auruan eskala chada da maiuba e no cha bamba da maiuba e no cha Ba, Ozkorri taldeko kantariarekin, Nacho de Feliperekin gaude hemen eta Nacho esan duzu, ba naiko lan konplesua dela ez da. Zedeaz gain, DVD bat ere aurkezen duzuen, on, bertan baztango dantzariekin batera urratsak erakusten dituzuen, baita ere, YouTube-en, ba, danza klub delakoa sortu, eta jendea gonbidatuz, plazan, danzan grabatu dituz, beraz, dantzak ere ikusteko aukerak badira. E, nola sortu zitzaizuen ideia adibidez, ba, YouTube-en, danza klub, gura eh, sortzerena. Zai ez da? Bai, bueno, asko josi behar izan da, ez e, proiektu hau plazaratu arte Eh, lehenbiziko lana eh, leheneran dugun bezala izan zen eh, dantza musika versioneak eh, ongi lantzea eta eta gero, pentsatuen honekin batera, batera daitezke dantzak edo propositu dakioke jendeari dantza hauek ere plazan emaitia urtarako jarri ginen harremanetan eh, eh, baztango dantzariekin dantza klase hau, dantza familia hau eh, lehenbiziko eskuz ezagutzen eh, baitute, hango tradizionean horrendik bizirik dirautelako, eh? the <laughs> eta alaxe urrengo baliabide modernu agera bilirik, urrengo pausa izan zen, e, sarean, interneten, e, olako e, adibide batzuk e, jartzea, jendeak ikus zitzan eta ikas zitzan, eta urrengorako ya ja, e, Dbdean e, agertzen den e, filmazione politau eiteko, ba, konbokatu genuen jendea, ba, Ibaionan, o, Bilbon, Donostian, Iruinean, gazteizen errandu gudezala, e, alako egun konkretu baten, etorri zitezen euskal telebistak filmatu behar zituen i, i, imaginak erregistratzeko, e, e, eta alas, e, egin dugu ez? Orai e, nahi duenak, oraindik ere bere izena eman, badaki e, e, oskorri dantzak e, interneten jarririk, agertuko zaizkio esemplu hauek, politagoak dira deudean daudenak, baina nahan ere ikusi daitezke, nahi baldin batute nire e-mailera nacho oskorri arroba euskal alnet.net natxooskorri@euskalnet.net haien emaila bidalirik au automatikoki pasatuko dira gure listetarat eta urrengo kantaldia egiten danean ba, e jasoko dute konbokatorian nahi e baldin badute gurekin batera etortzeko dantzan ez heldu den astean e hortzegunarekin egin behar dugu bidarten e kantaldi bat hango bestetan eta espero dugu ba, dantza, e dantzari pilo bat e biltzea gurekin e bidarteko o arrenta co le lori lale lori lale tal leodi bailale lodi lale tal leodi bailale sara le lori lale lori lale de vile principi un miglior miglior fortuna se equatur de vile principi un miglior miglior fortuna se equatur melior porre tunala de vile Il più principio migliore per ottenere sicurezza è rentale d'ori baile, la della d'ori baile, saraieno, rentale d'ori baile, algia di piazza ta facendo sara, rentale d'ori baile, il d'ori baile, saraieno, rentale d'ori baile, algia di piazza ta facendo el retallen ori le le le vai ori le le le di plazasara eta cosa no ro va seno ro dan sara el retallen ori le le le no vai ori le le le ori vai le le le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 ala irakurri dut? Bai, bueno, bai baina e, le, errainen genuke lenbiziko taldia sortu zeneko ni naiz e, bakarra gelditzen dena, baina handi urte gutitara denbora gutitara, jabildu ziren e, Anton Latsa, Bixente Martínez, eta uste dut hori dala oskorriren e, zurdura e, oskorriren e, ba, benetako zera, e, e, mamia ez? Eta gerostik sartu izan zaigu ere jende berria, orain badazkagu gurekin bat beterano egin batera, ba, ja, hainbat musikari gazte ere. eta hoiekekarri dituzte hai odol gaztea gazzteaetaena ideia berriak berriz, beraz eta pentsatzen dut, ba, oskorri zorionez eta sorta handia izan dugu, ba, antzinako veteranoak eta gaztiak ere bildurik izaiten eta ba, proiektuak sekularen zaizkigu falta, oraindik ere gure haijanndan badazko hainbat eta hainbat proiektu berri seguruna hemendik ba, urte batzutara plazaratuko ditugunak eta lasxe gabiltza. Baina zebegi ekin ikustuzuzuk oskorritaldea. Anik ba, uste, guk egin izan dugu la, eta zorionez, egin izan dugu, ba, nola eranen nuke, ba, artisauen lana, ez? Gukara, ba, ez dakit, bere piezaren gainean dabilen artista, egunero pixka bat lantzen, pixka bat e, e, pulitzen dabilena. <coughs> eta inongo, e, ba, bertze eranen nuke, ba, industrian sarturik dauden bertze, musikak eta eragiten duten presionea sentitu gabe zorionez ez? guk ez dugu sekulan prisarik izan eta sekulan presionea hundirik izan ez gara sekulan ere modako izan eta orduan horrek ematen du sorion handi bat zen e, da sorkuntza lanetan dabilenak badaki ba, e, lanbide honek e, gaztetu egiten duela pixka baten eh? nik ikusten dute unibertsitateko nire garaiko lagunak eta ni baino zuri eta zarrago ikusten ditut ba honekin geratzen gara eta gogoratzen dugu eh? ostegunean bidarten izango zaretela bertako bestetan eta Ean, jende, anitzur biltzen den bertara. Ba, eskerrik asko. Eskarrik asko, fi.